Usoa, anduaga ondari biakazira, soziologoa formakuntzaz, umorea eta politikaren loturaz dektu duzut, esia batean, euskal umore etniko autoerreferentziadaren bidez, euskal nazioaren bicht sortze simbolikoaren analisia. Ara, oso keekan dugu, uso anduaga, gurekin zira, goizontan, egunon? Politika eta umorea, Bitsi da hori bian lotzea, politikariak ez dakit ondaji bian nola diren, baina hemen asteko ez dira pertsona higingahienak? Bueno, hori egia da razo duzu, eh? E, ez talot dura ohikoen egin politika eta humoria elkartzea, baino, bueno, biskagat ba, arrakatuta edo biskagat sakonduta badiru dizubi batzuk eh, ager da. Baita horre ere, eh? Esan ere, ete... E, leku guztietan ziurrenik. E, e, umorearen atzean agarraitekelako uste baino politika gehiago, eta ziurrenik politikaren atzean uste baino umore gehiago, ere bai. Zoi mm. aldetatik? Politikariek umorea egiten dutela, edo umoreak politika egiten duela? Zoi aldetara? Behar bat, bizentzutan, ez? E, bueno, e, hola, burura datorkian kasu sonatu bat, e, behar bat, e, Charlie Hebdoorekin gertatutakoa, Da, eta horren atzean oso presente izan genuen nola gonduzan bueno, ba, e, aldarri nazionalista frantzes bat esanait berez e, jatorrian behar bada e, zeikusi gehiago zuen ba umorea nola egiten zen ze umore klase egiten zuen Charlie Hebdo hori ongi edo gaizki zegoen baina horrek bideratu zuen horri batean Ba, e, aldarri nazionalista frantzesa edo, bueno, e, horrikus egin ditu niru diak ezta, Marseilla bestean zela kaletan eta bat. Hori alde batetik, gero bestetik ere politikariek umorea amaiz erabiltzen dute, badelako neurri batean jendea e, bera gana erakartzeko modu bat, eta badelako ere bai mezu bat elarazi eta jendartean erreski zabaltzeko bidea, beraz, e, humoria erabiltzeak badauzka ekarpen politikoak ere bai jendartean. Mm -hmm. Politikoak humorera erabiltzearen inguruan, uh, Xavier Remikele errekondo izan ginoen dola zamaiti hilabete uh, antena untan, eta Madrileko Kongresuko Diputatu er, ohi horrek erraiten zaukun, entzunak izaiteko egin behar zituztera gauza simboliko batzuk, eta uh, azken legaldian itz joko batzuk, eta txiste batzuk botazituzten uh, ora diputatuena haitzinean, horako gauzak politikan ibiltzen dira? Geroz eta sarriago esango nuke, behar badak gure ingurur zilean, o oh, esba ingutxe arte, ez eh, da politika forma hori erabili, ez? Eh? Egia da, e, kulturan glosia joan, aspalditik ikus daitekela, ba, adibidez, hautezkunde garaian eta horrela, e, presidente tzara e, itxina hidutenak nola joaten diren, umore telebista saioetara eta bar, beraien, ba, rakasta jendartean zabaltzeko. Hemen ere, pixkanaka agertzen da zidira, e, alako komentario, ba, umore txuak, edo telebista saio humoretxuetara agertzea, bestelako giro e, lasaiagoetan ibiltzea eta horrek norri batean e, lortzandu jendartera edo hurbilaraztea eta eh shametzela harreta ba, jartzea e, mezu konkretu batean, ez? Badirudi umorea erabiltzen duzularik ez eztela bakarrik e, edo eztela e, diskurso osoa batzuetan aztu egiten zaigu eta zer esan duen ere ez 두고 ondo goratzen baina umorea erabiltzen dugolarik Eta belitu egiten gara behar bada eh, esan dako horretan edo atentzioa daitzen digu eta gero hori jaso dugun atentzioa daitu digun hori harrapatzen eh, dugu eta gure artean gure inguruan ere zabaldu egiten dugu. Eh, oso baliagarra izaten da eh, zehote zer konkretua zabaldu arazi nahi benean. Gure gomita goizuntan, usua handuaga, soziologoa eta humorea, eta politikaren arteko lotura landu dituena, eta horreta zareginen, eh? lehenago, eta haipatzen gintuen politikariak, zautzenetugun politikaria horiek baina politika zentzu errikoi batean, ere zagutzen dugu, biztanda tradiziozko gauza batzu, iauterietako antzerkiak, maskaradak, toberak, eta ez bakarrik euskal herrian, eh? baina azkenean, Aspaldian ezagutzen dugun umorea, bali hori ezagutzen dugu gure oituretan ere? Bai, e, azkenean hori da behar bada umorearen e, aldein darsuena ez. E, presente dagola lagiz arteko horia e, eta, eta inguru guztietan. Adai, esan ere, e, umorea presente dago familia arteko harremanetan, lagun artekoetan, baino baita lantegietan lantokietan. Baita ere e, zera, komunikabide publikoetan eta e, giro otzenetan ere agerlitekez. E, ba, e, eriotzaren baten bueltan edo dena delakoa. Orduan badu gaitasuna, naiz eta askotan ez geren konturatzen leku guztietan presente gotiko. Eta horreka almen ematen dio, e, leku batean esaten denak beste lekuetara mugiarazteko. Zan, haire, txiste berdina edo broma berdina etxean egiten denean aukera dago umore bitartez grazia, e, grazia sortuara zibaldimaduk beste lekuetara mugitzeko. Eta behar bada hori da e, umoreari gozten altzaio gaitasun politiko ondiena, zan egite, e, eragiteko ahalmena duela eta ia edonon eragiteko ahalmena duela azkar transmititzen delako, hori, hori esagonuk dela bere gaitasun politikoa. Eta um, ari hortatik eh, haipatzen gineto ni autoretako uh, arte edo olako contradiciónsko gauzak umorea kulturari lotua da eta herraiten aldizaike bidez badela euskal humore bat Hori e, bai, galdera tranpa <laughs> bai e, ni bai esango nuke euskal humore bat badagoela baina Azken zinean, e, humorea beti dagoelako lotua e, gure kulturara, gure gizartera, alegia, em... E, txinan egingo den umorea ziurrenik ezrenuke ulertuko txinatarrek erabiltzen dutelako beraien inguru sozialari lotua dagokion gokion errealitate bat haien umorea egiteko. Gu berdina egiten dugu hemenan gure inguruari, gure eguneroko tasunari lotuak dauden e, ezagutzak e, erabiltzen ditugu gure umorea egiteko. Beraz ulertua izango da ezagutza hori dakizun neurrian. Horrek esan nahi du euskal umore bat badagoela Tira, esango nuke behar bada, badagoela e, Euskaldunak garenok partekatzen dugun umore bat. E, baina gure artean ere, Euskal umore barrenean e, ere badalde aldaerak. Ezta berdina e, ondarribian egingo den umorea edo irunian egingo den umorea eta ondarribi barruan ere auzo batean edo bestean egingo dena aldatu daiteke. Orduan, e, zaila da erantzuten zehazki, baina... A priori, baietze esango nuke, mm -hmm. eh? badagoela euskal humore bat. Bai, gero egia da, badirela, egeferentzia kulturalak, ere humorean sartzen direnak, e izan baigoriak batena eta donostiak batena, ez zira berdinak, hori ere, onartu behar dugu? Euskal bai, hori egia da. Gero egia da, e, berdin, e, euskal humore bat e, irudikatzen dugunetik netik denera nik ikizango nuke salta ondia dela ikertzagon egon du na izenean umorea hasiera eh, batean buruan nuen Euskal umorea zen piada aipatzen zenuten hori ez. E, Iña hauteri tradizionalak edo, edo bersolariak edo alako espazio ba, bueno, eh, kultura oso tradizionaleari txikiak dudenak behar bada. Baina gero azterketa egin eta gero aageran jarri da... Egoaldean mentzat, eh, euskalumore deditzon hori, e, nagusi den horrentzat, e, beste oso desberdina dela. Eta horre du zaizkigu bereziki espainiar kulturatik etorri zaizkigun euskaldunaren inguruko klitxe eta estereotipoetan oinarritutako humore bat. E, baserritagaren irudia estereotipatzen duen arena, euskeraz gaizki, e, e, e, gazteleraz gaizki itzegiten aritzen dena, e, euskaldoinua erabiliaz, eta barreta bar. Eta hori oso oso nagusi da, edo batez ere oso zabaldua go, gaur egun gure artean. Eta e, klitsi horiek, e, te, zerbait esalatzen dute, e, kanpotik eskaldunetaz e, jendeak donik uspegiaz? Bai, oroar, e, bueno, hori ez du guai dula, baina humorearen gaitasuna etako bat da ezkutuan bada ere beti dioela zerbait, alegia ez dagoela umore utxal edo banali, baizik eta umoreak beti dauka mezuren bat. Eta kasu honetan Euskaldunen inguruko klitxeoiek beti daukate, edo gehienean bai behintzat, Euskaldunaren aurka edo jotzen e, duen mezuren bat. Baserritara agertzen denean, ez da baserritara gora ipatzeko izaten, baizik eta alderantziz, e, ba, bere inguruan e, burla egiteko, eta berdina Euskara zaltzen denean, hizkuntza bezala, ez da Euskara gora ipatzeko izaten, normalean, gaztelera normal gisa erakutsi, eta Euskararen erabilera ba, zapaltzeko edo izaten da. Lurralde ere antzekoan e, ikusi izan dut, e, alegia E, normal edo e, egoki gisa agertzen da Euskal autonomie erkidegoa euskaldunaren lurraldea balitz bezala eta alderantziz zazpil lurralde historikoen irudi hori ba, zapaldu edo du milatu egiten da umoori diskusoiedan. Orduan, orotara bai agertzen dela Euskal mundurekiko irakurketa oso zehatz bat, baino e, irakurketa hori esan genezake beharra ba, eh espanyolikus batetik egindako diskursoak edo eramaten dituela eh hor sakonean. Mm, orden eh umorea landirosha izaitan alda, irria landirosha izaitan alda? Eh bai, bueno, hor e, erabilerak eta erabilerak egon daitezke, e, ez? Eh da, ezta modu desberrinan tratatua izango da eta modu desberrinan hautemango dugu hori ere bai, e, Nik ez du tineiz e, o sea, deia de zabalduko humorea ez erabiltzera, baina e, kontuz tratatu behar dela, edo kontuz baino harreta jarri bartza erola hori ziur. Mm. Eipatzen eh, eh, duzu, nazio eraikuntza, humoretik landu behar dela, hori nola, nola zerragin izaitan nazio eraikuntzan eh, humoreak? Bueno, eee... Eh... Nik e, ikusi dudan bezala, edo hor bi gauza dute batetik, e, nazioa nola planteatzen den. Nazioa gauza asko izan leiteke eta goietako bat da e, nazioa bera nola irudikatzen dugun. Hau da, euskal nazioa ez da xoik, lurraldea, edo kultura, edo bizanleria, edo hizkuntza bat, bada ere bai nazio horretaz guk zer irudikatzen dugun. Hau da, bedez... E, Euskal nazioa e, badauka gure baitan simbologia bat. E, guri Euskal nazioa ipatzen digutenean burura datorkigu, ba herria edo, edo kultura jakimateko, e, ba hori herri bat, edo e, e, populazio bat, e, tradizio bat daukana, ezkuntza bat darabellena, hori guztiak irudikariak dira, irudikari sozialak dira. Ni ke nuen hipotesi bezala irudikazi sozial horiek nonbaitetik elikatzen direla, bai har bada diskurso politikoetatik izan daiteke, komunikabidetatik izan daiteke eta nere planteamendua zen baita humorean erabiltzen ditugun diskurso hoietatik ere elikatua dela. Orduan, zer nolako humorea erabiltzen dugun, humoreorek zer esaten digun euskaldunen inguruan, horrek eragine izan dezake nazioaz daukagun irudikari horretan. Horrekin esan nahi dut egoaldean adibidez praktikatzen dugun umoreak eta baserritarraren irudia asko zapaltzen duen, horrek eragina duela baserritarra euskal herrian eta euskal nazioaren baitan duen e, simbologia guztia eragiteko edo eraikitzeko. Eta nire ustez e, euskal nazioaren irudi horretan behar bada ez umoreak soilik, baina umoreak ere badu eragina. Mm -hmm. Ebe, usua, handuaga, auraitika aitzina, eh, tishte bat edo keda bat gehiago pentsatuko dugu. Mi eskak gurekin izanik uh, goizuntan, eta besta aldi bat ahteh? Mi eskak zube, egin, kera